Розділ 35 Поїздка Джубала виявилася жахливою. Таксі було автоматичне і робило саме те, чого він все життя очікував від техніки. Зупинилось, зламалось і було відправлене до ремонтної майстерні. Джубал пробув у Нью-Йорку значно довше, ніж початково планував. Там він з'ясував, що міг дістатися мети значно швидше – користуючись звичайним муніципальним транспортом, і пішов шукати вільний чартер. Тож за кілька годин, проведених у товаристві цілковито незнайомих людей, яке він ненавидів, дивлячись стерео, яке він ненавидів лише трохи менше, він нарешті прибув на місце. Проте завдяки цим обставинам він дещо дізнався. Джубал бачив виступ верховного єпископа Шорта коли той оголошував священну війну Антихристу, тобто Майку. А ще занадто багато кадрів того, що очевидно було вщент зруйнованою будівлею, дивлячись на яку він не уявляв собі жодної можливості того, як будь-хто з них міг утекти звідти живим. Август Грівс з його найурочистішою інтонацією справжнього Ліпмана стривожено продовжував огляд подій але при тому зазначив, що у сварсті через зведений паркан завжди винен хтось із сусідів. Тож очевидно, що людина з Марса припустився в чомусь фатальної помилки. Нарешті Джубал зійшов на міській платформі для приземлення, конаючи від спеки в своєму зимовому одязі. Вбраний не по погоді, з огляду на яскраве сонце над головою, він звернув увагу на те, що пальми були так само, як і раніше, схожі на жалюгідну пір'яну щітку для змітання пилу. Мимохідь глянув просто перед собою, на океан, розмірковуючи над тим, що ця величезна кількість мінливої води точно забруднена виноградними кісточками та людськими екскрементами. Абсолютно точно, хоч він і не міг переконатися в цьому з такої відстані. А потім він побачив, що йому робити далі. До нього підійшов чоловік у уформенній форажці. «Таксі, сер. «О, так, гадаю, що так». У гіршому разі він міг поїхати в готель, зателефонувати журналістам і дати їм інтерв'ю, яке повідомить світу про його місцезнаходження. Час від часу статус людини, вартої новин, мав свої переваги. «Сюди, сер. Таксист вивів його з натовпу до шеренги жовтих авто. Коли пілот поставив сумку біля Джубала, то тихо промовив. «Пропоную вам воду!» «Що? Ніколи не відчувай спраги!» «Ти є Бог!» Водій зачинив двері і сів на своє місце. Вони приземлилися на приватному майданчику для приземлення, розташованому на одному з крил великого пляжного готелю. Стоянка для чотирьох авто для гостей готелю була в іншому крилі. Водій, скориставшись автопілотом, відправив таксі назад, взяв джубалову сумку і провів його до будівлі. «Ви не змогли б пройти так само легко через вестибюль?» – доброзичливо сказав він. «Оскільки фоє на цьому поверсі забите кобрами, а у них дуже поганий характер». Тож якщо ви захочете вийти назовні, то обов'язково попросіть когось про допомогу. Мене чи будь-кого іншого. Я Тім. Я Джубал Гаршоу. Я знаю, брате, Джубал. Сюди. Дивіться під ноги. Вони зайшли у величезний, надзвичайно розкішний готельний номер. Джубала провели в спальню з окремою ванною. Тім прокоментував. «Це ваша». Поклав Джубалову сумку і вийшов. На столику Джубал знайшов воду, склянку, кубики льоду і пляшку бренді. Відкарковану, проте не почату. Його не здивувало те, що це було його улюблене бренді. Він налив собі трохи, випив і зітхнув. А потім зняв свій важкий зимовий піджак. Зайшла жінка з тацею сандвічів. На ній була проста сукня, яка здавалася Джубалу радше уніформою покоївки, оскільки сильно різнилася від шортів, шарфів, мініспідниць, купальників, саронгів та інших яскраво забарвлених способів швидше показати, аніж приховати, які характеризували вбрання більшості жінок на цьому курорті. Однак вона посміхнулася йому і сказала – «Пийте глибоко і ніколи не відчувайте спраги, наш брате!» Поставила тацю, пройшла у ванну і почала набирати для нього воду. А потім оглянула обидві кімнати. «Вам ще щось потрібно, Джубале?» «Мені? О, ні, все просто чудово. Я швиденько сполоснуся і...» «Бенкекстон десь тут?» Так, проте він сказав, що ви захочете спочатку прийняти ванну і влаштуватися. Якщо вам щось знадобиться, просто скажіть про це. Попросіть будь-кого. Або знайдіть мене. Я Патті. О, життя Архангела Фостера. Вона посміхнулася і несподівано була вже не такою звичайною, а гарненькою і значно молодшою від тих тридцять з гаком років, які було, подумки, приписав їй Джубал. Так, я б дуже хотів якось глянути. Цікавлюся релігійним мистецтвом. Зараз? Ні, як рокаю, що ви хочете прийняти ванну. Якщо тільки не бажаєте, щоб я вам допомогла. Джубал згадав, що його знайома японка з безліччю тату ще підлітком працювала помічницею в купальнях і що вона запропонувала б, як і безлічі інших людей до нього, теж саме. Але Патті не була японкою, а він просто хотів змити піт і сморід та переодягтися за погодою. Ні, дякую, Патті, проте я хотів би глянути на них, коли вам буде зручно. У будь-який час. Не варто поспішати. Вона вийшла без поспіху. Проте рухаючись тихо і дуже швидко. Джубал намилився і сполоснувся, стримавшись від спокуси посидіти в теплій воді, чого вимагали його втомлені м'язи. Він хотів побачити Бена і дізнатися деталі. Вже скоро він перевіряв, що саме спакував для нього Ларі і роздратовано бурчав, тому що не знайшов літніх штанів. Він надягнув сандалі, Шорти та яскраву спортивну сорочку, і став схожий на заплямованого фарбою страуса Ему з тонкими волохатими ногами. Проте джубал перестав перейматися своєю зовнішністю вже кілька десятків років тому. У цих речах йому було зручно, тож нехай буде так, що не менше до того моменту, поки йому не потрібно буде виходити на вулицю чи виступати у суді. Чи місцева асоціація адвокатів взаємодіє з Пенсильванією? Він не міг цього пригадати. Що ж, завжди можна діяти з іншим захисником, ніж той, що вказаний в протоколі. Він попрямував у велику вітальню. Комфортну, проте безлику, як в усіх готельних номерах. Кілька людей зібралися біля найбільшого стереовізійного блоку, який Джубал тільки бачив за межами кінотеатру. Один з них поглянув на нього і промовив. «Привіт, Джубале!» І рушив йому назустріч. «Привіт, Бене! Що у нас тут? Майк і досі у в'язниці?» «О, ні, він вже вийшов. Невдовзі після того, як ми поговорили. Тоді йому висунули обвинувачення. Вже було попереднє слухання?» Бен посміхнувся. «Це не зовсім так, Джубале. Майк технічно втікач від правосуддя його не звільнили, він утік. Джубал здавався обуреним, це найдурніше, що можна було зробити. Тепер справа стала у восьмеро ваша. Джубале, я казав, що тобі не варто хвилюватися. Всі решта вважають нас мертвими чи зниклими безвісти. Ми розберемося з усім у цьому місті. Тож це вже не матиме значення. Ми переїдемо кудись іще. Вони видадуть його. Не бійся, вони цього не зроблять. Ну, де він? Я хочу з ним поговорити. О, він тут, через кілька кімнат від тебе. Але зараз Майк медитує у трансі. Він дещо просив тобі передати, коли ти приїдеш. А саме, нічого не робити. Зовсім. «Ти можеш поговорити з ним просто зараз, якщо наполягаєш на цьому». «Джил може його покликати». «Та я б не радив. Немає потреби поспішати». Джубал подумав. Визнав, що йому надзвичайно сильно хотілося почути від самого Майка, що і як, і дати йому прочуханки за те, що в таке вляпався. Однак він також визнав і те, що турбувати Майка, коли той у трансі, було значно гірше, ніж турбувати самого Гаршоу, коли він диктував оповідання. Хлопчик завжди занурюється в самогіпноз, коли грокає повноту, чим би вона не була. І навіть якщо хтось змушує його зробити паузу, він завжди відчуває потребу повернутися в транс. Це так само марно, як намагатися будити ведмедя у зимовій сплячці. «Добре, я зачекаю». Але я хочу з ним поговорити, коли він прокинеться. Поговориш. Тепер розслабся і будь щасливий. Відпочинь після своєї подорожі. Бен підвів його до групи, що зібралася навколо стеро. Анна підняла погляд. Привіт, бос. Вона посунулася і звільнила для нього місце. Сідай. Джубал приєднався до неї. Можу я запитати, якого чорта ти тут робиш? Те саме, що й ти. Нічого. Дивлюся старо. Джобале, будь ласка, не злися, що ми не послухалися твого наказу. Ми належимо до гнізда так само, як і ти. Тобі не слід було забороняти нам приїжджати. Проте ти тоді був надто засмучений для того, щоб з тобою сперечатися. Шериф щойно оголосив, що збирається викнути усіх хвойт, тобто нас, з міста. Вона посміхнулася. «Зі мною такого, що не траплялося. Це має бути цікаво. Чи може Хвойда скористатися залізницею? Чи мені доведеться йти пішки?» «Не думаю, що для цього питання існують якісь закони. Ви всі приїхали?» «Так, але не злись. Джуд МакКлінток доглядатиме за будинком». Про всяк випадок, більше року тому ми з Ларі домовилися з хлопцями МакКлінток, що хтось із них це робитиме. Вони знають, як працює піч, де сховані вимикачі та все інше. Отже, все добре. Хм, я починаю думати, що я там просто пансіонер. А ти колись був кимось іншим, босс? Ти чекав, що ми це зробимо, і не турбуватимемо тебе. Тож ми це зробили. Проте тобі має бути соромно, що ти не розслабився і заборонив усім нам подорожувати разом. Ми приїхали сюди близько двох годин тому, а в тебе, очевидно, виникли якісь труднощі. Так, жахлива поїздка. Анно, щойно не дістануся додому, і ноги моєї не буде за межами того місця до кінця мого життя. А ще я збираюся висмикнути з розетки телефон і розбити базікалку. Так, бос. Цього разу я так і зроблю. Він глянув на велетенську базіколку перед ним. Ця реклама триватиме вічно? Де моя хрещениця? Не кажи, що ти залишила її теж на милість ідіотів-синів МакКлінтока. Звісно ж ні, вона тут. У неї, дякувати Богу, є навіть власна няня. Я хочу її побачити. Патті покаже її тобі. Я втомилася від неї. Всю дорогу сюди вона поводилася так гарно, мов маленька бестія. «Патті, Люба, джубал хоче побачити Еббі!» Татуйована жінка продемонструвала один зі своїх повільних ривків через кімнату. Джубал спостеріг, що вона була єдиною з кількох присутніх людиною, котра виконувала будь-яку роботу. Складалося враження, що вона може бути присутньою скрізь одночасно. «Звичайно, джубале. «Я не зайнята. Сюди. Діти у моїй кімнаті», – пояснювала вона, поки Джубал намагався не відставати від неї. «Де солоденька булочка може за ними наглядати?» Джубал був трохи здивований, коли за хвилину побачив, що саме мала на увазі Патриція. Удав боа на ліжку Патриції згорнувся так, що її тіло утворювало гніздо розміром з дитяче ліжечко. Точніше, два ліжечка, оскільки хвіст змії ділив великий прямокутник навпіл. І в кожній його частині лежало немовля. Нянечка Боа зацікавлено підняла голову, коли вони зайшли. Патті погладила її і заспокоїла. «Все добре, Люба. Тато Джубал хоче їх побачити. Погладьте її і дозвольте вас грокнути, щоб наступного разу вона вас упізнала». Спершу Джубал звернувся до своєї милої подружки. Потім, коли вона заклекотіла до нього і штовхнула його руку, він погладив змію. Він подумав, що це був найпрекрасніший екземпляр боїдає, який він коли-небудь бачив. Так само, як і найбільший і найдовший, за його оцінкою, за усіх боа-констрикторів, вирощених у неволі. Яскраві перехресні смуги на тілі змії були надзвичайно чіткі і яскраві. Від голови і аж до хвоста. Він заздрив Патті через її надзвичайного улюбленця і шкодував, що у нього так мало часу, щоб з нею заприятелювати. Змія потерлася головою об його руку, зовсім як кицька. Патті взяла Еббі і сказала. «Як я й думала, солоденька булочко, чому ти мені не сказала?» Потім пояснила, почавши змінювати підгузок. Вона повідомляє мені одразу ж усе, якщо одне з них заплутується чи потребує допомоги, чи щось подібне, оскільки багато чого не може робити сама, не маючи рук. Хіба що підштовхнути їх назад, якщо вони намагаються вилізти, ризикуючи впасти. Проте, здається, вона просто не здатна грокнути, що мокрій дитині потрібно поміняти підгузок. Солоденька булочка не бачить у цьому нічого неправильного. Так само, як і Еббі. Знаю. Ми називаємо її старою вірянкою. А хто та інша красуня? Що? Це Фатіма Мішель. Я думала, ви знаєте. Вони тут? Я думав, вони в Бейруті. Що ж, я теж так думала. Вони приїхали звідки з-за кордону. Проте не знаю, чи саме звідти. Можливо, Мар'ям щось і казала мені, але для мене це нічого не означає. Я ніколи не подорожувала. Не те, щоб це мало для мене якесь значення. Я грокою, що всі місця однакові. Всюди ті самі люди. Ось, хочеш потримати Ебігел Зенобію, поки я перевірю Фатіму?» Джубал взяв її на руки і запевнив, що вона найпрекрасніша дівчинка в світі. Потім, відповідно, запевнив у цьому ж і Фатіму. Він був абсолютно відвертим кожного разу, тож дівчата повірили йому. Джубал казав те саме незліченну кількість разів, починаючи з часів правління Гардінга. Завжди мав на увазі саме це, і йому постійно вірили. Це була вища істина, не обмежена жодною мирською логікою. Він знову попестив солоденьку булочку і сказав їй те саме, з точнісінько тією ж відвертістю, після чого з полегшенням вийшов з кімнати. Щойно вони вийшли від дівчат, як зіштовхнулися з матір'ю Фатіми. «Бос, любий!» Вона поцілувала його і поплескала по лисині. «Бачу, що тебе погодували». «Трохи. Я щойно обіймався з твоєю донькою. Вона янгольська лялечка, Мір'ям». «Гарненьке дитя, правда?» «Ми збираємося продати її в Ріо. За неї дають фантастичну ціну». «Я думав, що у Ємені кращий ринок». «Стінки каже, що ні. Готові продати її, щоб звільнити місце». Вона поклала його руку собі на живіт. «Відчуваєш округлість? Ми зі стінки цього разу робимо хлопчика. На доньок не вистачає часу». «Мар'ям», – з докором сказала Патриція, – «не можна так говорити». Навіть задля розваги. Вибач, Патті, я не буду так говорити про твого сина. Тітонька Патті – леді, і грокає, що я – ні. Я також грокаю, що ти не леді, бо ти – маленька негідниця. Проте якщо Фатіма продається, я заплачу вдвічі більше, ніж запропонує будь-хто інший. Тобі потрібно б говорити це з тітонькою Патті. Мені лише час від часу дозволяють її бачити. А ти ще не дуже розповніла, тож можеш доглядати за нею сама. Дозволь мені глянути на твої очі. Хм, так, можливо. Так і є. Майк грокнув це ретельніше і сказав Стінки, що він зробив хлопчика. Як Майк міг це грокнути? Неможливо. Я навіть не впевнений, що ти вагітна. О, вагітна, Джубале, запевнила його Патриція. Міріам спокійно глянула на нього. «Ти й досі скептик, бос. Майк грокнув це ще коли ми були у Бейруті. Ще до того, як я впевнилася, що так і вийшло. Тож Майк зателефонував нам. А наступного дня Стінки повідомив університету, що ми беремо творчу відпустку для польових робіт. Або, якщо вони не згодні, то він звільняється. Тож ось ми й тут. І що ви тут робите? Працюємо». «Працюємо важче, ніж будь-коли. Навіть важче від тих часів, коли ти мене змушував працювати, бос. Мій чоловік – експлуататор. І чим же ви займаєтеся?» «Вони складають словник марсіанської», – відповіла йому Патті. «Марсіансько-англійський? Напевно, це дуже складно». «О, ні-ні», – Міріам здавалася майже шокованою. «Це було б не складно, а просто неможливо». Словник марсіансько-марсіанською. Раніше не існувало жодного. Марсіанам такі речі не потрібні. Але моя частина суто канцелярська. Я друкую те, що вони роблять. Майк та стінки, здебільшого стінки, працюють над фонетичним шрифтом для марсіанської. Там міститься 81 характеристика. Тож у нас є комп'ютер, який працює з тими характеристиками. Використовуючи одночасно високий і низький регістр. Бос Любий, я втрачена як секретарка. Зараз друкую систему дотиків марсіанською. Ти любитимеш мене у будь-якому разі? Якщо ти закричиш сюди, а я ні до чого не буду здатна. Я все ще можу готувати, і мені казали, що у мене є також інші таланти. Я навчуся диктувати марсіанською. Навчишся. Майк та Стінки розберуться з тобою. Я Грокаю. Так, Патті? Ти говориш правильно, мій брате. Коли вони повернулися до вітальні, Кекстон приєднався до них і запропонував знайти тихіше місце. Подалі від гігантської базікали. Він провів Джубала далі по коридору, до іншої вітальні. Здається, більша частина цього поверху у твоєму розпорядженні. Весь поверх. Погодився Бен. Чотири номери. Секретарський, президентський, королівський, а також котедж власників. Відкритий лише одному та недоступний для всіх інших. Завдяки нашій власній платформі для приземлення. За винятком вестибюлю, який не дуже безпечний без спеціалізованої допомоги. Тебе про це попередили? Так. Зараз нам не потрібно стільки кімнат. Але вони можуть знадобитися пізніше. Люди прибувають. «Бене, як ви можете ховатися від копів так відкрито? Самий лише персонал готелю здасть вас». «О, у нас є свої способи. Персонал тут відсутній. Бачиш, цей готель належить майку». «Гадаю, що це ще гірше». «Це ще краще». Якщо тільки у платіжній відомості відважного начальника поліції не стоїть ім'я містера Дугласа, у чому я сумніваюся. Майк купив його через ланцюжок з чотирьох дурників, а Дуглас і не поцікавився, чому Майк вирішив зробити це саме так. Гадаю, Дуглас більше не зневажає мене. Відколи Оскіл Гален почав вести мою колонку, він робить те, чого хоче Майк. Готель – це гарна інвестиція. Він приносить гроші. Проте власником за документами є один з наших таємних членів дев'ятого кола. Тож власник вирішив, що хоче собі цей поверх готелю на весь сезон. А менеджер не може і не буде розпитувати про те, чому чи скільки саме гостей збирається прийняти власник. Бо йому подобається його робота. Адже Майк платить йому більше, ніж той заслуговує. Це гарна схованка для тимчасового перебування. Поки Майк не грокне, куди саме ми поїдемо згодом. Звучить так, наче Майк передбачив, що схованка знадобиться. О, я впевнений, що так воно й було. Майже два тижні тому Майк очистив від пташенят. За винятком Мар'ям та її немовляти. Бо Мар'ям була потрібна для її роботи. Майк відправив батьків з дітьми до інших міст. Гадаю, туди, де він хоче відкрити храми. І коли прийшов час, там залишилося тільки з десяток наших. І жодних хвилювань. Якщо так і було, то ви розпрощалися зі своїми пожитками, наскільки я розумію. Джубалу було цікаво, як вони змогли взяти хоча подяг. З огляду на те, що вони, ймовірно, були роздягнені. «Ви втратили все, що було у гнізді? Всі ваші особисті речі?» «О, ні. Нічого з того, що ми справді хотіли зберегти. Як-от філологічні записи стінки та унікальну записувальну машинку, якою користується Мар'ям. І навіть твій жахливий портрет від мадам Тюссо. Ще Майк згріб одяг та якусь готівку, які були під рукою». Джубал перепитав. «Кажеш, це зробив Майк? Але я думав, що Майк був у в'язниці, коли почалася пожежа». «Ну, це так і ні. Його тіло було у в'язниці, скручене в транці. Проте сам він був з нами. Розумієш?» «Ну, ні, я не грокаю». Зв'язок. Його було чути найперше в голові Джил, але ми всі достатньо близькі. «Джубала, я не можу цього пояснити. Ти повинен це зробити. Коли пролунав вибух, він забрав нас звідти». Потім повернувся і забрав речі, варті того, щоб їх зберегти. Джубал гмикнув. Кекстон роздратовано промовив. «Ну, звісно ж, телепортація. Що тут такого складного для грокання? Ти сам мені сказав прийти сюди, відкрити очі і пізнати диво, якщо я його побачу. Тож я так і вчинив, бо дива траплялися». От тільки це були дива, не більші від радіо. «Ти грокаєш радіо? Чи стереобачення? Чи комп'ютери?» «Я? Ні!» «Я теж, бо ніколи не вивчав електроніку. Проте впевнений, що зміг би, якби витратив час та гарно постарався, щоб вивчити особливості електроніки. Не думаю, що вона дивовижна. Вона просто складна». Телепортація – це доволі просто. Щойно ти вивчиш марсіанську. А от сама ця мова складна. «Бене, ти можеш телепортувати речі?» «Я? О, ні. Цьому не вчать у дитячому садочку. Я диякон, але з вічливості. Просто тому, що я першоназваний і належу до дев'ятого кола. Проте мої реальні успіхи – на рівні четвертого» чи, можливо, п'ятого кола. Я лише починаю контролювати власне тіло. Патті – єдина серед нас, хто використовує телепортацію сама, без будь-якої системи. І я не впевнений в тому, що вона коли-небудь це робила без підтримки майка. Він говорить, що Патті дуже здібна, але вона до такої міри наївна, така надзвичайно сором'язлива людина, як на генія, що повністю залежить від майка. І все інше їй не потрібно. Джубале, я грокаю ось що. Насправді нам не потрібний Майк. О, я не зневажаю його, не зрозумі мене неправильно. Проте людиною з Марса можеш бути і ти. Чи навіть я. Це, схоже, на першу людину, яка відкрила вогонь. Вогонь був зовсім поруч, і після того, як вона це показала, ним змогли користуватися всі інші. Будь-хто. Будь-хто, хто мав інтуїцію та здогадливість для того, щоб самому не згоріти. Встигаєш, за моєю думкою? Я грокаю. Принаймні, частково. Майк – це наш Прометей. Але згадай, Прометей не був Богом. Майк продовжує на цьому наголошувати. Ти є Бог, я є Бог. Богом є всі, хто грокають. Майк така ж людина, як і ми, навіть попри те, що знає більше від нас. Дуже незвичайна людина, визнаю. Звичайна людина, яку б навчили того, що знають марсіани, ймовірно, прирівняла себе до якогось нікчемного Бога. Майк вищий від цієї спокуси. Він лише Прометей. І все. Джубал повільно промовив. Якщо я правильно пам'ятаю, Прометей заплатив досить високу ціну за те, що переніс вогонь людському роду. І не думаю, що Майк цього не робить. Він платить 24 годинами роботи кожного дня протягом семи днів на тиждень, намагаючись навчити кількох з нас тому, як гратися із цірниками і при цьому не обпектися. Джил та Патті знизили його навантаження. Змушуючи відпочивати одну ніч на тиждень, незадовго до того, як я до них приєднався. Кекстон посміхнувся. «Однак ти не можеш зупинити Майка. Це місто наповнене гральними закладами, і без сумніву тобі це відомо, як і те, що більшість з них нелегальні, тому що тут це заборонено законом. Майк зазвичай проводить свою вільну ніч, граючи в азартні ігри, і завжди виграє». Отримує 10, 20, 30 тисяч доларів за ніч. Шулери намагалися відлупцювати його, потім вбити. Спробували підсипати наркотики та відправили до нього хлопців спортивного вигляду. Та нічого не спрацювало. Він просто отримав репутацію найщасливішої людини в місті. Що привело в храм ще більше людей, котрі хотіли побачити чоловіка, який завжди вигравав. Потім його спробували не допускати до ігор, а цього робити було не варто. Колоди склеювалися, колеса не крутилися, гральні кубики не котилися. Нарешті вони поговорили з ним і ввічливо попросили йти додому щоразу після того, як він виграє кілька тисяч. Майк завжди саме так і робив би, якби його ввічливо попросили. Кекстон продовжив. Звичайно, проти нас виступило ще одне могутнє об'єднання – не лише фостеріти та кілька інших церков, а й синдикат азартних ігор, плюс політична машинерія муніципалітету. Я братше припустив, що в храмі попрацювали професіонали, яких привезли сюди. Сумніваюся, що до цього доклали руку головорізи фостерітів. Це зроблено надто професійно. Поки вони говорили, люди приходили і знову йшли, формували власні групи або ж приєднувалися до Бена та Майка. Джубал побачив у цьому натовпі надзвичайно незвичне почуття, неспішне розслаблення, яке водночас було динамічним напруженням. Ніхто не здавався схвильованим, ніхто не поспішав, все, що вони робили, здавалося виваженим, навіть жести. Ймовірно, випадкові та ненавмисні, при зустрічі один з одним, які інколи відзначались поцілунком чи вітанням, а інколи – ні. Для Джубала це виглядало так, наче кожний рух був запланований головним хореографом. Та все ж було очевидно, що це не так.